Добър ден. Как всъщност да наричаме тази годишнина? 80 години от спирането на депортациите. Това ли е най-коректно, фактологично казано? Да, спирането на депортацията и депортирането на евреите от Беломорска тракия, Македония и Пирот. Надеж, а, ние знаем, че една държава, която е съюзник на Третия Райх, отказва да депортира своите съграждани евреи и обикновено държавният разказ спира до тук. Вие имате ли обяснение, защо толкова дълго, още от преди 89-та година, се пропуска, че от териториите на Югославия и Гърция, които България администрира, анексира или окупира между 1941-1944 година, ето три цели думи – в зависимост от интерпретациите, почти всички евреи обаче са вдигнати и конвоирани към нацистските лагери на смъртта и унищожени. Никога не е лесно за една държава да признае тъмните страници на история. Това не е само за България, въжи и за Франция, и за други държави по света. Има три фактора, които са най-влиятелни. Първият фактор, може би, че сега живеем в България в момент на много дълбока криза. Политическа, економическа, символична, да кажем. И за повечето хора, да имат надежда в настоящето или в бъдещето е много трудно. И когато човек не може да види перспектива в бъдещето, то е нормално е да желай да се горде с нещо от миналото, защото има нужда от самочувствие, Така че не може да разделим миналото от сегашното време. Тори е фактор, който също влияе, е това, че от години наред ние сме имали толкова много разкази, интерпретаций за това минало, че те са създали като пластове и някакси човек не може да се раздвижи между тях, не знае как да се ориентира. Той е получил толкова много информация, Противоречива, че най-накрая много трудно може да нещо. Едно нещо, което ме доведе до, може би, третия момент, който според мен е много важен. Ние сега живеем в един свят, в който има толкова много, скавичи, експерти, експертизи, форми на знание, толкова историци, професионални или непрофесионални, толкова социални мрежи. Хората могат да намерят и на версия, и друга, и трета, и четвърта, и много трудно могат да се ориентират, защото най-накрая, какво е верно, какво не е. Проблемът идва от това, че миналото е не невероятно сложно. Така че невъзможно да има нещо бяло или черно, би трябвало да има много деликатни, фини нюанси, да могат да се преплетете тези компоненти. И за нормално обикновен човек, той няма да прекарва 15 години от живота си да се опитва тази работа да направи. Когато си член на една социална мрежа, някакси имаш група приятели. Има фрагментация, има хора в различни групи и те почти вече нямат място, където биха могли да общуват помежду си, а да се опитват да разберат какво наистина е било в миналото. Как стана така, че Вие проявихте интерес по тази тема? Имате ли спомен от първия досек с темата за спасяването на българските евреи, както е известна тя? Да, наистина имам много ярки спомени за този момент, защото това беше на случайност. Аз бях в Легорград и бях тръгнала да изследвам историята на театър по време на войната и след 9 септември. И тогава започнах да имам един разговор с много възрастен човек, кото се питаше да се изпомни нали, какво беше гледал на времето и така. И в един момент той ми каза, а не, не, не беше тогава, нали, това беше преди преминаването на Еврейт. И yes, аз питам, ами какво преминаване на евреите? Ами е по-добре да не говорим за подобни неща. И аз нали, направо отивам в, в университета да видя се видя с колеги и, и питам, защото не съм знаела. И те даже нали, няколко секунди се питат да намерят, ами кой евреи наистина нашите не са били депортирани. Ам, ами може би гръцките. И това беше за мен толкова огромен шок, че с вашия ден аз бях в София обратно и отидох да започна да работя в архива, да разбера какво е било. Защо е бил толкова огромен този шок за мен? Защото не знаях. Аз бях историк, учен, аз се задавах, отдадох на България 20 години, бях решила да науча езика, да се преместя да живея в България, имах огромен обич към тази страна и не знаях. И това беше първия шок, как е възможно. А втория беше не точно така. Бяхчела. Аз бях чела книгите, например, на Фредик Шерри, американски историк, който беше описал и депортирането на евреите от окупираните си територии. И някакси у мене беше оставил само една част на историята. Някакси човек желая само да си спомни то. И това беше също и вярно, и за мен лично. Като индивид това е възможно, като историк това е недопустимо. И така, че аз реших да търся, докато стигам до момент, в който мога нещо да разбера от това сложно минало и това го правя 13 години вече. И какво е вашето обяснение, Надеж, на кратко? Какво води до това депортациите да бъдат премълчавани Отвъд този психологически елемент не искаме да си спомняме лошото. Когато става дума за историци, когато става дума за държавници, защо този разказ става второстепенен в музеите, в историческите книги, в произведенията на изкуството? Защо, така да се каже, пада жертва този вторият разказ, разказа за нюанса? В някакъв степен, би кажа, че не го разбираем. Но България има на една края един балонското много положителем. От една страна 48 000 евреев не са били депортирани, от друга страна 11 343 са били депортирани. Това, ако хората, биха приели да признаят, че има и депорта тетра. Това, което е защитата на евреите в старите предели, щеше ще да се окаже да с... навсякъде. Хората да се казват, това е невероятно, това е велико, това е чудесно. А самият факт, че не може да се признае и втората част, доведе някакси до намаляването на тази уникалност, на факта, че една част от евреите са останали живи. Но когато се опитваме да разберем това, идва от факта, че съдбата на евреите винаги в историята е била смесена някакси с други теми. Темите на историята на комунизъм, темите на дали България има имал фашизъм, темите на ролята на цария. И заради тези теми е било много сложно да се говори наистина за Холокоста и за събитията от войната. По време на студената война тези събития са заложници на конфронтацията между изток и запад. Нали, знаете, че на времето се е говорило, че на запад те имат рефашизъм, те имат империализъм, те имат наследство на нацизма, докато на изток всичко е наред, ние не сме имали нищо. И заради това е било малко сложно а, да се говори за това чузително минало. Но има и друг момент а, от 70-те години насам, когато социализъм в България е стабилен, но в същото време започва да няма перспективи. Няма мечта, няма към се гледа. То Дорживков е решил да използва темата на спасяването на евреите като инструмент на дипломация. И това е част от един момент, в който се развива един тип патриотизъм, даже и национализъм в България, който за една част от хората дава альтернатива на идеал на комунизъм, който вече повечето хора го нямат. Това е за времето на студената война. Но наистина се права също и за след падането на социализма. Тогава трябва да се строи всичко наново. И естествено, че когато се опитва човек да строи, той гледа към миналото и там се опитва да направи една сметка какво точно сме имали. И да може да се създаде демокрация, хората преразглеждат историята от времето на социализма и вместо да имат като герой на историята Тудорживков, търсят нови герои. Сатях, има и цар Борис. Така че тези събития са заложници на вътрешните борби, контроверсии между различни партии в България и опитите да се създават новите идентичности. Но пак трябва да имаме предвид едно нещо, което е много сложно. История, като дисциплина, е създала към края на 19 век с една цел да консолидира държавни нации. И затова тя и е търсила в миналото това, което можеше да допринесе за самочувствието. Така че всеки един режим, като дойде на власт, още повече, когато не знае какво ще бъде, като предстои, той пак търси герои. Няма как това да се спре. Това означава ли, че на практика след 1989 година Тодор Живков като спасител номер едно на практика бива заменен с цар Борис Трети? Защо има проблем с личностите? Прорък, второ, со Първо, второ, с самата логика. Първото, Тудорживков ту, и това ту, сега се приеме почти от всички историци по света в България, така че вече няма спор. Не е бил в никакъв начин централна фигура по време на тези събития. Нямаше как той да може да действа и да е бил активен участник в тези процеси. За цария Борис има до сега много спорове. Има някои неща, които не знаеме. Например, нямаме стенограми кото разговорите между царя и uh, Богдан Филов примера имаме uh, дневник на Богдан Филов uh, часто документите не са на разположение но no, това, което ознаеме е, че царя е приел една част от бурските евреи да бъдат депортирани. Това са тези 8000, които най-накрая не са били депортирани. Това, което ознаеме е, че има тази мобилизация, която спира един процес, но а нямаше да има този процес, ако нямаше одобрение от Министерски съвет, от нареби, които са позволили тези хора да бъдат арестувани и по принцип да бъдат депортирани. И да може да приеме подобни нареби без одобрение от централната част на държавата. Това е за самите личности, но за самата логика. Логика, според мене, е с много противоречи. От една страна се казва, никой не знал, това се прави тайно, защото, нали, иначе хората ще протестират. така че никой не знаел за депортацията. Окей. Okay. Ако никой не знал, кой би могъл да се дигне? Ако цялото общество се дига, значи е знаело. Ако е знало, значи всички само участвали в този процес, поне на за фактите. Така че, когато хората трътят е само герои, не забравят, че ние говорим първо за една много сложна машина на власт, второ за много противоречия, трето за различни моменти във Втората световна война. 40-та година и 43-та година не са едни и същи години. Много неща са се променили между тях, така че бих много желала да видя повече историци и коментатори да се опитват да разберат логиката на как действия една държава, какви са институциите, които са влиятелни и как е възможно един гражданин да се изкаже в този контекст и да се мобилизира, ако той не знае. Сега да попитам, Надеш Рагарю, антисемитска ли е българската държава тогава? Политиката на преследване на евреите, това е антисемитска политика. Да говорим за антисемитска държава, това е нещо малко по-сложно заради една проста причина. Това, което се знае от науката по света и че един огромен от хората са убили евреи, без никакви чувства не е било нужно. Ни да ги мразят, ни да ги обичат. Така че в социологите се анализира действите и подълно мотивите. Може да има и мотиви, може да има и други мотиви, както, например, да подкрепиш едно правителство или да имаш други желания. Ако казаме само, че има антисемитизм, нема да разберем логиката на державата в България. Логиката включва и други компоненти идеята за голяма България, да може да се предпреседнят всичките земи, които България е uh, изгубила в своята история. Има за някои хора подкрепа за нацизма и за Хитлер като режим. Има и други, които имат авторитарен технократизъм, които иска да променят. И някакси и има антисемити. Но пак имаме различни групи, които стигат до момент, в които държавната политика е на преследване на евреите в новите и в старите предели. От натиск от Германия ли България тогава приема антисемитското законодателство? Без Фитлер нямаше да стигнем до това, което сме виждали. Има тези години на нацизма, които се развива, което има влияние из цяла Европа и това е общия контекст. В същото време България, като казах пред няколко секунди, има една мечта – да се върне земите. Това е централно. Това се вижда във всички дневници, вестници, документални филми и всичко. И заради това България тогава е решила да се доближи до нацистска Германия. Една част от тях заради земите, други защото са вярвали в системата и в мечтата на Райх. И за това България се обидва да напредва искането на Германия. Иска да се докаже като добър съюзник иска да покаже, че може да направи неща, за като вярва, че гърманците ще, ще бъде доволни. И приеме, като знаете, нали, закона за защита на нацията преди да се присъедини към а, пакта. Така че това е преди и не можем да говорим за прак натиск, можем да говорим за контекст, в който България действи. Кой спасява българските евреи, кой праща македонските и гръцките евреи към лагерите в Третия рай? Това е много-много интересен въпрос, защото това е ядрото на противоречите. Евреите, които са депортирани, са депортирани от българските държавни институции. Това означава комисарство по еврейските въпроси, Министерството на вътрешните работи, одобрение от Министерски съвет, откребата на армията, местните болски служители по места. Така че това е апарат на държавата, който е решил да изпрати евреите в легарите на смъртта. А в същото време една част от хората, които се борят против тези решения, са работили за державата. И те са участвали в институции на държавата, Например, Димитър Пешев, който е бил заместник председател на Народно събрание. Значи той е част от този живот, от политически живот, а в време ще каже не на депортацията на Бустия евреи. Така че имаме от една страна държава, имаме от друга страна хора, които са били за правителството, или против правителството, които са се опитвали да се приборят против това. Като институции имаме също и Светия синопт. И аз че това е много, много важен фактор. И освен това, имаме хора, които са извън държавата. Имаме обикновени граждани. Обикновените граждани, българи, нямаше как да знаят, ако не беше и за а, а, информацията, предадена от евреи. Така че в този разказ, като обикновено имаме, имаме спасени евреи, а имаме спасители българи. И това винаги е било за мене изненадващо. Защото и евреите са били на преден план да се опитат да се приборят против тази политика. Така че имаме отделни личности, евреи не евреи, имаме святия синод като институция, имаме хора, които са работили за държавата, но това не е еквивалент. На държавата. Това са хора, които са се борели против официалната политика на правителството тогава. Долго често чуваме тезата, че в новоприсъединените земи българските власти няма какво да направят. Те просто изпълняват заповеди на Германия. Вие говорите за това, че в българския разказ за спасението виждаме, наричате го, национализация на добродетелите, на хората, спасили българските евреи от депортация и отместване зад скоба, интернационализация на престъпленията. Те остават само така, на, на сметката на Германия, на сметката на третия. Рай. За окупираните земи това, което вече се знае, е, че България прилага своите закони там, изпраща служители там, предлага и изпълнява политики, които са и спрямо евреите, и спрямо не евреи, които са тези от държава България. Така че дори да нямаме официални документи, в които се казва, че тези земи са анексирани, това, което се знае, че политиката се прави от България. Като става дума за депортацията, естествено, че се знае също, че са били водени разговори между България и Германия, да се знае и цената, която ще ще да плати България за тази депортация, и се знае, че България и помолила за помощ, техническа, да може да се организира депортацията. И за това е бил изплатен Теодор Данекер от Ахман през януари 1943 година и с Александър Белев, комисар по еврейските въпроси, заедно са работили да се организира тази депортация. Така че не можем да кажем, че няма съучастие на Германия но има и в на България. Сега ние знаем, че в Мемориалния център за холокоста в сърцето на Скопие българската държава е описана като изцяло водеща в тази негативна роля по отношение на депортацията на евреите от Скопие. И аз се питам дали вие смятате, че тази сложна история, история на спасение от една страна, но история и на депортации от друга страна води до някакво особено преплитане между българския националистически разказ и северно-македонския националистически разказ, защото там жертването на еврейското население става централен елемент на разказа за българския фашизъм. Значи, пак това зависи от времето за којто говорим. 90 години не е било така. Отношената между Болгарија и сегашна Северна Македонија са много сложни, те имат много допирни точки, а судбата на евреите е само една малка част. Тези промени се наблюдават по скоро од 10-15 години и след создаването на Центр Мемориал за Холокост на македонските евреи в Скопје. Тогава, може би знаете, че са съществували две версии на изложбата в музеи. Първата наистина беше много офенсивна и можеше от гледна точка на историята да бъде гледана с резерви. Втората версия, тази, която от а, сега 5-6 години вече я има в Скопие, е много повече по-нюансирана. Така че, например, ще видите, че има общата роля на Германия. И има и роля на България, но тя не е единственият актьор, за който се споменава. Но вие сте права, че някакси, когато са тръгнали да се влушават отношенията между Северна Македония и България, и аз лично не разбирам защо толкова близки държави и народи не могат да бъдат а, заедно да въввят нали, към европейската интеграция, но това е в скоби. Наистина има чувство, че съдбата на евреите в Македония са и още една пласт, и още един елемент, и още един аргумент да си говори за политиката на България по време на Втората световна война като абсолютно ужасна и убийствена. Така че, да, през последните години те съжителстват като компоненци, но това не е било така винаги и предполагам, че това би могло да се промени, ако имаше повече дискусии между историци в Северна Македония и в България. Сега ние си представяме, че ако историческите комисии от двете съседни държави Република България и Република Северна Македония изобщо стигнат до 1943 година вероятно сблъсъкът ще е фронтален Възможно ли е в този ред на мисли един по-рационален хоризонт на разказа за историята на евреите по нашите земи от времето на Втората световна война или той винаги ще бъде с този потенциал да взривява европейския проект на региона. Ако има историци, които са отворени към идеята, че за да можеш да пишеш една обща история, трябва само, не само да търсиш в Български архиви, македонски архиви, но и в сръбски архиви, немски архиви, израелски архиви, архиви в Русия, архиви в Америка, че това изисква нещо малко по-широко. Защото цялата в истина за миналото не е нито в България, нито в Северна Македония. Тя е когато се сложи контекст и се използват всичките документи, с които разполагаме. Това пак е огромна работа, която може да изисква години. Нали си спомните преди? сега 6 години, когато премьер Бойко Борисов е отишъл в Скопи, когато България е подкрепила идеята, че Македония можеше да започне преговорите за европейската интеграция. Кой би очаквал това да се случи? А сега вече нали започват дезират преговори между Македония и Европейски союз. Може би след няколко месеца или може би след една или две години ще приеме, че нейната дипломация може да печели много повече с со повече съюзници на Балканите и с Вълмалканите и чова би било интересно да се тързят до и до точки с Северна Македония. Така че не бих била песимистична, и още едно нещо, което ми накара да не бъде песимистична. Аз имам дълбоко доверие в възможностите на гражданите. Гражданите в България, това е една велика държава и страна, която дълбоко обичам. Има богата история, малко се говори по света, това и е жалко. Аз от години ред преподавам да се знае повече за България, хората да се интересуват, да пътуват, да гледат, да разгледат, да научат. Така че гражданите в България имат тази способност, тези възможности да търсят по себе си и в себе си и да кажат в един момент, ние искаме да имаме демокрация, в която вярваме. Ние искаме да имаме политици, в които имаме доверие. Проблемът сега е, че никой няма доверие в никого. И ние създаваме все по-малки кръгове от хора, които просто не знаят и нямат желание да гласуват, нямат желание, нямат никакво желание освен да имат някаква мечта. Но ако те виждат възможност нещо да се отвори, те могат абсолютно да потърсят информация и да се ориентират на това, че те няма да приемат разказ на готов. Ай, може би, наистина да си представим мечти, които не са затворени назад в миналото. Нека да завършим с тази вяра на професор Надеж Шрегару в граждани над в България и неговите способности да променя включително хода на историята, защото може би това е едно от най-важните неща, които виждаме в тази сложна история. История, в която има спасени евреи, но има и депортирани евреи и да, да разберем какво ни казва всъщност тази сложна съдба. Много благодаря, Надеж. Благодаря ви за поканата.